Petőfi Sándor A király esküje Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak. Esküszöm az égre, az égistenére, bántani nem foglak. Készül föl Budára, jój Hunyadi László, ne menj fel, ne menj fel, ne légy életeddel könnyelműen játszó. Vermed lesz, Buda, vár, bele el, ha mécs, maradj len Belgrádban, vagy bújdos hazátlan, szép fiatal vitéz. Kora még tenéket sírba fekünnöd le, Éktelen halotti szemfedőt borítni ékes szemeidre. Hazám szép vitéze, ne menj föl Budára, Látod, mi villogott, nem a te csillagod, Hóhér bárt sugára. nem ijesztel engem, Köszönöm tanástok, de reál nem állok, Megyek, föl kell mennem. Vén Budavárban van, ifjú menyasszonyom. Érted száz halába mennék, meg se állva, Szerelmes angyalom.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 Én hűséget szegő, emelj szót ellenem lelkiismeretem, légy bírom lépjelő. Ez hallgat, ez alszik, mint csecsemő gyermek anyja lágyulében, s engemet ó szégyen itt bilincsre vernek, vegyétek le rólam ezt a rozsdás vasat, s adjátok helyébe hazám védelmére tündöklő kardomat. Beszélhetsz jó vitéz, senki sem hallgat rád, tömlöcöt becsukták, halt fordulni kulcsát, csikorogni az árt.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 Én ártatlan vagyok, ha volna is védken bűnhödtem már érte, s törvény értelmébe szabad már személyem. Sfölál László vitéz, de megbotlik lába, s estében negyedszer sújt hozzá a mester, és fejét levágja. Lemedőben volt a nap, piros volt arca, vad haraggal vetett végső tekintetet a véres piacra. Azért volt a napúj haragos kedvében, hogy a nép csak áltott, szájat átott tehetetlenségben. Miért nem éltem akkor? Miért nem voltam ottan? Kiáltottam volna gyáva bámulókra, veszett fájdalmamban: Föl, ha Istened van, föl, magyar nép, és egy gaz királyt legottam, folycsuk az ártatlan áldozat vérébe! Pest, 1848. Május.